udkommer om den anden verdenskrig. Den 27. juni 1941 angreb det nazistiske Tyskland, Sovjetunionen, og allerede i efteråret havde tyske tropper i Heeresgruppe Mitte, under ledelse af generalfitter von Bock, flyttet fronten tæt på hovedstaden Moskva. Unsere Artillerie er opgefahren. Her bliver ikke Dann rollen unsere Panzer wieder vor. Die Infanterie folgt den Schützenreihe. Aber die Bolschewiken kämpfen, zäh und verbissen. Noch einmal gibt es Halt. Ja, et hvert skud er en træffer, øh, forsikrer øh, vores øh, korrespondent her for den tyske øh, uge Tyskerne og deres allier allierede vil fra begyndelsen af oktober med en strategisk offensiv under kodenavnet Operation øh, Typhoon, eller Unternehmen Typhoon, i to knivtanksmanøvre indtage byen. 7 millioner sovjetiske mænd og kvinder blev udkommanderet til at stoppe tyskerne under kampe, der fandt sted i et område på størrelse med Frankrig. Mere end 900.000 sovjetiske soldater mistede livet under de cirka tre måneder, som slaget om Moskva varede. Et slag, der blev tyskernes første store og afgørende nederlag under 2. verdenskrig. I bogen Moskva 1941, der udkom på dansk i 2009 på Gades Forlag, beskriver den tidligere britiske ambassadør i Moskva, Roderick Braithwaite, historien om, hvordan den røde her og den sovjetiske befolkning stoppede Hitlers her foran den sovjetiske hovedstads porte. Jeg skal nu byde velkommen til dig, Paul Gros. Du har jo medvirket i flere af de tidlige udgaver af programmet, hvor vi blandt andet har talt om slaget ved Stalingrad. Du er kommandør og var derfor i forsvaret i mange år, og så har du været forsvarsattice i London og militærhistoriker på Forsvarsakademiet. I dag er du rejseleder i firmaet Kulturs og har i øvrigt skrevet en bog om krigen i Østersøen 1939 45 som vi har talt om i et tidligere program. Aller først, Poul, hvad synes du sådan helt overordnet om bogen her? Det er jo ikke en analyse af de militære operationer, man får her, men sådan en, en mere bredere fortælling om flaget. Det er en fantastisk god bog. Den er meget systematisk lavet. Der er en kildefortegnelse og noteropparat, som man kan se, hvor forfatteren har alle oplysningerne fra. Han har interviewet en del af nøglepersonerne og deres efterkommere. Der er lidt røv med den danske oversættelse. Der er en hel masse militære gloser, som er oversat forkert. Men ellers er det en udmærket bog. Den er forsynet med et stort antal fotografier og nogle enkelte kort over de nødvendige stednavne. Så der er tale om en meget læseværdig bog, som på udmærket vis, uden at prise Stalin og sovjetsystemet, fortæller om en meget væsentlig del af krigen på Østfronten. Bogen fokuserer ikke på gennemførelsen af de militære operationer, men den fortæller om baggrunden og om, hvorledes forskellige sovjetborgere, højt som lav, oplevede dette enorme sammenstød mellem Stalins og Hitlers befolkninger. Forfatteren har gået på Christ College i Cambridge, og da han var færdig herfra med en uddannelse i moderne sprog, så kom han ind i Her Majesty's Diplomatic Service, og blev ambassadør i Moskva fra 88 til 92. Det vil sige, at han har haft slutningen af Gorbachev-perioden og Jelzins overtagelse af magten. Hvad er egentlig baggrunden for, at vi når frem til Unternehmen Typhoon? Altså, vi har jo tit hørt om, i andre programmer har vi hørt om Operation Barbarossa, at det gik tyskerne rigtig godt i meget langt stykke af vejen. Øh, hvorfor, hvorfor går det tyskerne så godt? Ja, man bliver nødt til lige at gå en lille smule tilbage omkring 1940, der står Hitler på magtens tænde han har underlagt sig Danmark, Norge, Holland, Belgien, Luxembourg og halvdelen af Frankrig Storbritannien er stort set nedkæmpet så set med tyskernes øjne, så er det kun et spørgsmål om tid før uh, briterne indser at det fornuftige i at overgive sig rapporter fra den tysk-sovjetiske grænse i Polen Uh, der, der, der er jo kommet uh, en, en fælles grænse mellem Sovjetunionen og Polen, efter at uh, Sovjetunionen og Tyskland gik ind og delte det i september 1939. Der er det indikationen fra de tyske styrker, at uh, Sovjetunionens militære styrker, det hviler på kvantitet og ikke på kvalitet. Og det blev også afsløret i krigen uh, mod Finland i 1939 hvor en nation på 4 millioner faktisk slog en nation på 180 millioner. I længden kunne finderne ikke slippe godt fra, men det afslører i hvert fald, at den røde her ikke var særlig professionel. Det er jo ikke første gang, at Rusland i historien er blevet invaderet, og i også Moskva er forsøgt indtaget. De fleste har hørt om Napoleons forsøg i 1800- og starten af 1800-tallet. Polakkerne har prøvet det i 1600-tallet, og så har svenskerne også gjort et behjertet forsøg. De kom så ikke så langt, men ikke desto mindre det er jeg prøvet før, og, og en af pointerne i bogen her, som jeg bemærker, det var jo, at, at tyskerne de tog sådan omtrent den samme vej, som Napoleon gjorde. Ja, æ, Ruslands historie er præget af det, man kalder xenofobi. At russerne er bekymrede for fremmede, det er fordi, der er så mange, der har forsøgt at invadere Rusland, og man føler sig omringet i Rusland. Så du nævnte det med polakkerne. Det var polakkerne og litauerne, som i 1610-12 besatte Moskva. I 1709, der er det den svenske konge, Karl den 12. som går nord om det, der hedder Pripesksumtene, ned til Ukraine, og der bliver han så stoppet af Peter den Stores styrker. I 1812, der kommer Napoleon så og følger samme vej, som vi nu skal snakke om med de tyske styrker. Han når ind til Mosk Moskva, at sætter ild til byen. Han er inde i Kreml i stenbygningen derinde, men bliver bekymret over den russiske vinter omkring slutningen af oktober, så drager han vest på, og så bliver han simpelthen, hans, hans her forsvinder på grund af partisanbevægelse, angreb og den russiske vinter og de store afstanden. Det, det går faktisk øh, hurtigere øh, for øh, Napoleon end, øh, end tyskerne ja, vi, 130 år efter. Vi skal jo snakke lidt om mekaniseret krigsførelse. Forfatteren konstaterer, at Napoleon rykker tre gange så hurtigt frem mod Moskva, som tyskerne gør. Lidt om Moskvas historie, altså det er, jo en, det er jo faktisk lavet som en, eller den er bygget som en festningsby, og det giver jo mening, når, når, når vi har haft hørt om historien, den er forsøgt indtaget tidligere, men det er jo også en by, som på det her tidspunkt er jo vokset til en, en millionby. Ja. Yeah. Der bor jo mange millioner i Moskva på det her tidspunkt. Men den er grundlagt i al 1147, og det var Kreml, altså et fort inde i midten, lige ved floden, som dannede grundlaget for byen. Og Kreml, det er det, hvor... hvor det betyder simpelthen fort eller festning eller hvor, hvor præsidenten bor i dag. Ja, og det er centrum for Rusland. Selve slaget om uh, Moskva... Altså, hvor foregår det? Ja, det, det foregår i en langstrakt kamp i virkeligheden, hvor russerne går baglæns fra den tysk-sovjetiske grænse, og så går de baglæns. Der er cirka 900 kilometer fra Bialystok til Moskva, og det er en lang bevægelse, og... Jo nærmere vi kommer Moskva, jo mere spændende bliver det selvfølgelig for russerne, om deres hovedstad er truet. Når vi når til november, december, så foregår det inden for synsvigde af Moskva. Tyskerne er rykket så langt frem, så de i kikkert kan se kuplerne i Kreml. Uh, hvis nogen har været i Moskva, så er de formentlig kommet til Sjætter Medjevo, Lufthavnen, det er cirka dertil tyskerne kom, altså 28 kilometer fra centrum og tilsvarende et par dage efter, der nåede de ind til cirka 25 km af byen stik vest for centrum. Hvis vi chatter lidt ud om, om bogen her, altså det, den kan jo godt lidt minde om, øh, om øh, Anthony Beavers udgivelse, som jeg er sikker på, mange af, af lytterne kender. Altså, hvor man sådan springer fra det allerøverste niveau, og det vil sige omkring Stalin og hans generaler, og så til det, man sige, det almindelige borgerniveau, øh, jeg synes jo nok, at der er jo ikke så mange sådan, feltberetninger fra Mini. Der er nogle officerer osv., men øh, måske af gode grunde, eller dårlige grunde, så kan det være, at der er simpelthen gået så mange mennesker til grunde, at, at de ikke har kunnet berette om, om deres oplevelser. Øh, det, det, der, er jo, der, er jo, der er jo ikke så mange beretninger om folk, der ligesom udkæmper slaget. Der er, der er meget om, hvordan folk... Inde i Moskva oplever de her ting, altså folk, der skal flygte derfra, folk, der udstår, øh, de gennemlever de her øh, rejsler, øh, og det handler jo meget om, at man bliver udkommanderet til, til, til ting øh, til, til forsvaret øh, på byen. Øh, det er jo, det er jo, det er jo en, en bog, der omhandler sådan lidt om, hvordan er livet før, under og efter øh, øh, slaget, og, men, men det interessante og historisk interessante og mås måske også nye, det er jo det her omkring øh, Stalin og det, der foregår på det der niveau, hvor beslutningerne øh, træffes. Og, øh, og Braceway her, han har jo også, som at sige, øh, nogle skurke og nogle heldige fortællinger, på. Ja. Og øh, hvem vil du sådan øh, udpege som øh, henholdsvis det ene eller det andet? Ja, han lægger jo en del vægt på øh, at beskrive... Shukov og Rogozovski, de to er nøglepersoner. Chukov undgik de store udrensninger, fordi han befandt sig helt ude i Fjernøsten. Og da japanerne så angriber i det yder Mongoli, der omringer han en japansk division ved det, der hedder Kalkingol i august september 1939. Så der får Stalin øje på, at han har, for, at han har en dygtig officer hvis der skulle blive brug for nogen, der har forstand på krig. Han har fængslet utrolig mange, og der var mange årsager til, at man blev fængslet, blandt andet hvis man havde udenlandske kontakter. Og Rokosovski er i virkeligheden på lak. Han er en polsk far og en hvide russisk mor. Men han har altså været med i Kommunistpartiet og kæmpet med de røde er omkring revolutionen og under den borgerkrig, der fulgte. Men han er kultiveret, han er høflig, han taler pænt til folk og er en fantastisk dygtig leder. Zhukov er, ifølge beskrivelsen her, meget karriereorienteret og utrolig brutal. Og det er jo altså også noget, der hører til, når man arbejder under Stalin, det er jo også en, øh, en bog, der beskriver, man sige, hvordan øh, beslutninger træffes i, i den røde her og hvor, i hvilket omfang de bliver udført. Og det, man er jo ikke meget glad for at træffe selvstændige beslutninger, jo, jo lavere øh, niveau, man kommer. Alting skal helst ske skriftligt, øh, fordi øh, ellers så øh, risikerer man at løbe ind i store problemer. Hele systemet er givet til, at alle vigtige beslutninger skal træffes i Moskva. Og det vil sige, at alle undlader at træffe en beslutning, men sender det op igennem systemet. Når der taler om et angreb på Sovjetunionen, mere eller mindre uvarslet, øh, det er selvfølgelig ikke helt rigtigt. Man fik utrolig mange varslinger om den kommende krig, men Stalin fortolkede det på en anden måde, så det vil sige, at der var ikke nogen af hans folk, som måtte forberede sig, fordi det ville blive opfattet som en provokation over for Hitler, det skulle Stalin nok selv tage sig af. Så det øjeblik, krigen starter, så er de jo simpelthen på hans mark alle sammen. De har ikke forberedt sig, og Stalin reagerer ganske voldsomt mod manden, der har ansvaret for det, der hedder Vestfronten. Han bliver simpelthen er likvideret. Han bliver født til en retssal, og han og syv af de ledende medarbejdere i Vestfronten, de bliver simpelthen likvideret. En gennemgående historie er jo, at Stalin blander sig meget i beslutningerne, og han har jo blandet sig i hele begyndelsen, hvor man jo får skælige efterretninger om, at tyskerne er i gang med et overfald, og det er jo Stalin- der til det sidste jo nægter at se tingene i øjnene, og, ja. og, og det er jo egentlig historien om, faktisk indtil de når slaget til, til, til Moskva Skræsport. Ja. B.A. har jo altså også måttet tilpasse efterretninger, så de passede, hedes uh, Masters Voice. Uh, og uh, det går jo sådan set helt frem til den 22. juni, kl. 4-5 om morgenen indtil der bliver ringet og sagt, nu bomber de uh, vores byer og vores flyvepladser så osv. osv. Stalin reagerer forholdsvis hurtigt med at samkald politbyrået fordele opgaverne etablere det der hedder en stafka som er den gamle øh, organisation for krigens ledelse under saren og han laver en kommission som tager sig af, af fordelingen af Sovjetunionens ressourcer simpelthen øh, tager sig af krigsproduktionen men når vi går en uge frem i krigen, så tropper hele politbyrådet op ude i Stalins dacha, det der hedder den nære dacha i Konsevo, og Stalin bliver meget skeptisk. Han tror simpelthen, de kommer for at arrestere ham. Og der bliver situationen sådan set vendt på hovedet, og hele politbyrådet siger til ham, du er den eneste, vi har. Det er dig, der skal føres igennem det her. På det tidspunkt, der har Stalin ikke vist sig offentligt. Han har ikke sagt en lyd. Han har ikke været i radioen eller noget. Det var Molotov, som tog talen den 22. juni kl. 12 og gik i radioavisen og fortalte ham, om at er blevet overfaldet. Først den 3. juli, der går Stalin øh, i radioen, og der starter han sin øh, tale med brødre og søstre og kammerater og borgere osv. Så, videre. så øh, så langt er man inde i krigen, før man hører Stalin. I mellemtiden, så, har, øhm, så ruller de, de tyske panser ud over stæberne, mens øh, at russerne de finder ud af, hvem der har ansvaret, og hvem der skal være sønebukket. Og det foregår selvfølgelig til øh, livlig musik, Forvært nach Osten fremad mod Øst, lyder det her i denne marsjang fra Værnemagten, hvor det jo til sidst lyder, at føreren befaler, og så følger vi øen med. Og, og det gør de jo i, i stort tal. Og, og, og den ene storby efter den anden falder, den hvide russiske hovedstad Minsk, falder den 29. juni, og man har allerede taget de første to millioner, russere øh, til fange. Øh, og øh, på et tidspunkt, så bliver det jo så slemt, at øh, når man nærmer sig øh, Moskva, så skal selve guden for det, det sovjetiske system, øh, Lenin, som ligger i Sarkofag, øh, på den røde plads, øh, jamen, ham må vi heller se at få evakueret, og, øh, og hvor, hvordan, hvordan gør man det, og hvorfor er det så vigtigt, Paul? Han har jo en symbolsk betydning for kommunismen. Så... Det bliver overladt til det hemmelige politi, det vil sige Tiberia, at få Lenin evakueret. Og det bliver talt om, at han bliver kørt med et tog ud til Tjumen. Det ligger 500 km nordøst for Chelyabinsk i uh, Sibirien. Og uh, der er så nogle uh, videnskabsmænd med, og de har alt muligt uh, væske med, som kan uh, holde uh, Lenin uh, bevaret. Nu har vi jo lige hørt nazistisk marsmusik, hvor man er jo glad for sig selv. Og, og, men man må også anerkende, at russerne er også gode til at, at lave musikalt propaganda. Og faktisk noget af det første, der blev skrevet, det er også noget af det mere langtidsholdbare. Hvad, ja. hvad, hvad, hvad er det, vi skal ja, høre lige om, ja, historien bag den, vi skal høre nu, det er, at der lige var omkring krigsudbruddet blevet udnævnt en ny chefredaktør på Krasna Svestar. Og det er ikke sådan en stilling, hvor man lige skal sige tillykke med udnævnelsen til chefredaktør. Og Krasner, ja, det er noget med røde... Og er røde stjerne, det vil sige, det er den røde blad. Og de tre foregående chefredaktører, de var alle sammen blevet likvideret. Så han var lidt loren ved det. Men øh, han fik at vide, at øh, Stalin havde sanktioneret det. Han var jøde. Og derfor var det smart, hvis han ikke skrev under navnet Ordenberg, men under navnet Vadimov. Det var direkte befalet af Stalin. Han sætter en digter i gang med at øh, sætte noget tekst til, og han får et digt øh, i løbet af meget kort tid. Det er Vasily lebedev kumach som skriver digtet, og tre dage senere, så kommer der musik på. Det er skrevet af Alexander Alexandrov, som var leder af den røde kor Og den teksten er, rejs dig enorme land, rejs dig til den dødelige kamp mod fascismens mørke kræfter, mod den forbandede orden. Og den forbandede orden, det er altså den tyske orden. Omkvædet der lad vores vrede komme i ko, som en bølge kommer folkets krig, den hellige krig. Og når den bliver spillet uh, i Rusland, så rejser publikum sig op. Og den er altså lavet ganske få dage ja. efter krigens udbrud, og den bliver spillet hver morgen, hver morgen i, i, øh, i, i Radio Moskva øh, krigen ud. situationen for den sovjetiske ledelse forud for operation Typhoon, eller Unternehmen Typhoon, som jo er, er, er, er den tyske plan. Altså, sammenbrud på sammenbrud, millioner af, eller i hvert fald hundredtusinder af soldater, der bliver øh, omringet og taget til fange. Man trækker sig tilbage, øh, og reaktionen hos Stalin, det er noget med at skyde folk, som vi lige hørte med, med Pavlov øh, men man kan jo ikke sådan, sådan likvidere sig ud af problemerne. Der hersker jo totalt kaos mange steder, men der er også tegn på, at man indimellem faktisk også yder tyskerne modstand. Deres sovjetiske materiel er faktisk bedre end, end tyskernes. Problemet er, at man ikke har så meget om det, og så er der vel, vel med organisering tydeligvis. Ja, der er ingen tvivl om, at tyskerne er bedre organiseret. De har Fordelen er at være angribere. De ved, hvilken vej man skal gå, og de har moderne ting, blandt andet radioer. Der er ikke ret mange radioer ved de uh, sovjetiske kampenheder. Det, man lige skal være klar over, det er, at det er enorme tal. Uh, russerne havde en stående her på 4,5 millioner mænd. Og i perioden fra krigens start og frem til den 18. oktober, der bliver der taget 2.256.000 mand til fange, ud over dem, der er blevet dræbt i kampene. Så det er meget tæt på at være den stående her, som er udryddet. Så rejser man selvfølgelig en række reserveenheder, men det er jo ikke noget, man kan gøre på en formiddag. Og der er stadigvæk de der store afstande. De folk, man rekrutterer, de kommer jo ikke fra nærområdet. De kommer mange tusind kilometer væk. I bogen, der står lidt om det der kaos, en sovjetisk menig, som ikke vidste, hvor hans division befandt sig. Han spurgte en generaloperst, som svarede, «Unge mand, vi ved ikke engang, hvor vores arméer er, for slik at tale om divisionerne». Så det er de simpelthen ikke vidste Og tyskerne har jo været i stand til at bevæge sig hurtigere frem, end russerne kunne rykke tilbage. En anden problem er jo forsyningssituationen. Altså, vi starter med, at, at tyskerne jo synes, at det ødelægger stort set det, hele det svenske, på ganske få timer. Og, og så bliver vi jo nødt til at starte forfra. Men der er jo én ting, der er positiv. Det er jo, at Storbritannien og USA allerede på det her tidspunkt i efteråret 1941, altså før amerikanerne trådte ind i krigen, så er de, så er de faktisk at forsyne Øhm, der... Sovjetunionen med, med råstoffer, øh, men også med fly og kampvogne. Ja, der var kommet i gang en elendelig øh, problematikken. Britterne sendte lige fra starten af materiel øh, til Rusland, så der kom hurricane, øh, øh, ja, bombefly og, og så osv. Øh, til øh, Sovjetunionen. Problemerne er jo blandt andet med, at, øh, at også øh, ammunition, altså det, det ene ting er at have en kanon, men øh, hvis man ikke har øh, ammunition øh, tilstrækkeligt til, til at, at, at imødegå øh, de her... Øh, den her tyske krigsmaskine, så er det jo et problem. Altså, ja, man, det, har, man har jo heller ikke... Vi, vi, alle, der har set for eksempel Enemy at the Gates, en film, jeg ved, du ikke sådan, som, ikke, så, som du og andre historier, ikke er specielt glade for, men det her med, at, at, man, at kun hver anden soldat, der har et gevær, det er jo faktisk situationen her på det her tidspunkt. Ja, så altså, det var en meget dårlig forsyningssituation, og forfatteren konstaterer tørt et enkelt sted, og havde igen forsømt at tage højde for virkeligheden. Man hører også om, at øh, enheder bliver udstyret med franske våben, kanadiske ja. våben, øh, hvor øh, på det her tidspunkt, der havde man ikke sat ting i system, så man brugte ja. én kaliber. Ja, øh, så det så det der man, så, man så, får man kan... en fransk greffel og, og en, øh, noget polsk ammunition, der ja. man ikke passer til. Men det er jo også en, en, en, en fortælling, som er også interessant omkring, at man, er jo, man afvikler jo hele sin industri. Altså, altså det industrielle ja. Rusland er jo på tyskernes hænder på det her tidspunkt, hvor de står ved foran Moskva. Og i mellemtiden er det faktisk også inde i Moskva, at man flytter industrierne hen i retning af Ural. Man flytter 2.600 virksomheder over på den anden side af Ural. Og den arbejdsstyrke der hører til, det er 12 millioner mennesker. Så det i sig selv, bliver også organiseret af det hemmelige politi. De har i hvert fald en ret stor aktie i det. Så en del af togtransporten er jo simpelthen beslaglagt til at flytte industrien. Og det sker jo heller ikke på en formiddag, hvis man skal flytte kampebogens fra Moskva over på den anden side af Ural. Men inde i selve Moskva, der har man jo også små håndværksvirksomheder, og de behøver jo ikke være ret store til at begynde at producere et eller andet krigsmateriel. Det kan godt minde lidt om den måde, man organiserer tingene i USA, det der man at gang i krigsproduktionen, hvor man ligesom har kontrakter og sådan råber ud i lokalet, hvem kan producere kampvognen. Det, det får i, lidt mindre skala, eller i noget mindre skale, men, men, men der er jo sådan, ganske, sådan en cykelmager, der producerer et eller andet øh, patroner osv. Nogle af de her våben og våbendele kan jo laves på de små værksteder, så, sådan noget som en maskinpistol er ret simpel at lave. Så hvis der er nogen andre, der kan tage sig af ammunitionen, så kan man også producere på øh, maskinpistoler. Og nu nævner du netop øh, maskinpistoler, og, øh, og det er også her, når man er allermest presset, øh, måske også fordi man har fået nogle erfaringer, øh, blandt andet for vinterkrigen, at øh, man udnytter et, et våben, der også er øh, ikonisk øh, for øh, den store fædrelandskrig, som Sovjetunionen kender det her, nemlig øh, deres maskinpistol, øh, som man kan se på alle øh, museer i, i Sovjetunionen også. Tyskerne lavede en, ret hurtig en rapport, som viste, at det er sådan set ikke nødvendigt, at soldaterne render rundt med en riffle, der kan ramme en mand på 400 meters afstand, fordi næsten alt kamp sker inden for 75 meter. Det passer også med erfaringerne fra den finske vinterkrig, hvor finnerne hovedsageligt brugte uh, den finske Suomi maskinpistol uh, og den havde et de historisk succes med mod russerne, og russerne uh, masseproducerede så maskinpistolen pps Esch uh, uh, som er kendt fra alle statuer fotografier. og fotografier. Ja. Og for dem, der ikke lige kan, kan genkende sig Spagin, øh, så er det jo sådan, at den har sådan en træskæfte, og så har den sådan et, et tromlemagasin, øh, så den kan minde lidt om de der Tommy Guns, gangsterne rundt med i Chicago tilbage i 20'erne osv. Øh, et, et, et ret enkelt våben, et ret effektivt våben. Et, ja, det er, det er meget simpelt at lave, og det er meget pålideligt. Kendetegnen for mange af de sovjetiske våben er, det er, at de kan repareres med en uh, mokker, uh, og de skal svindsnøgle, og de skal have lidt olie, uh, de der, uh, skal have lidt olie uh, så hvis man passer rimelig på dem, så uh, de er de meget funktionsdygtige. Og det er vel ligesom foreløberen for det her ek 47 stormgevær som vi ja. udvikler senere hen ek 47 har den der fordel, at man kan grave den ned i en mose i et halvt år og tage den op, og så kan den skyde. Det virker jo om ligesom, at alle de her sovjetiske officerer, der ikke skal kæmpe om at finde, så har de jo sådan en, en, en ret ubehagelig blind marker hele tiden, nemlig en KVD, øh, som de også skal forholde sig til. Der er sådan set to blinde marker. Den ene, det er partiet, for parallelt med hele den militære organisation er der en politisk organisation, og de har deres eget kommandosystem, de har deres egen kommunikationskanaler. Så det vil sige, at den politiske officer kan fortælle, at chefen ikke opfylder sin opgave særlig godt, eller ikke går til bidet, eller ikke kan lide det. dat. Sideløbende, så er der NKVD, som øh, sådan set er indenrigsministeriets politi, men i praksis er det det hemmelige politi. Og der er det jo det her med, at taler meget om CMA-procedurer, cover-my-ass procedures, øh. Og her må man sige, det er jo i bogstaveligste forstand ens egen røv, øh, som er i spil, hvis der bliver problemer med, at man ikke, øh, for eksempel hvis man øh, tager, foretager en, øh, en, en tilbagetrækning, og, det, og ofte kunne den jo være taktisk begrundet, men øh, der ramler man jo ind i øh, kammerat Stalin har udstedt ja. et øh, dekret, som siger, at det er altså ikke mulighed, medmindre ja. man har fået andre ordre. Ja, og der er en meget god beskrivelse af. Generalernes vanskelige arbejdsbetingelser. Og Stalin var jo altså utrolig hensynsløs. Han likviderede folk, hvis der var tvivl om deres lojalitet, om der var tvivl om deres mod, eller om deres evner. Der er jo senere en, en, en, en meget interessant øh, skal man sige, øh, udveksle, mellem Stalin og Zhukov, øh, ja. øh, om den senere øh, marskal. Konjef, øh, som vi jo kender som en af dem, han, egentlig, han er blandt, øh, står i spidsen for de øh, styrker, der rykker først ind i Berlin, øh, senere hen i 45, men på det her tidspunkt i 41, jamen der er der diskussion om, hvorvidt han skal skydes. Ja, og der, der går Sjokov ind og siger, at han har gjort, hvad han skulle, og han er dygtig, og så videre, så det behøver vi ikke. Så det bliver ikke i dag. Øh, man, kan, man, man må så se på, på, på senere hen. Øh, vi, vi nævnte tidligere kampvogne, altså... Ja. Øh, Russerne har faktisk produceret to kampvogne, nemlig T-34 og, øh, og så en øh, KV, KV-1, KV1 opkaldt op, op, op efter Klemant Voroshilov, som er en, øh, en, en kommunistisk øh, leder af en slags. Ja, Klemant øh, Voroshilov, han var øh, bondkammerat med Stalin i 20'erne og hans gode ven, og den eneste, som sådan set kunne skille Stalin ud for konsekvenserne af udrensningen. Det gjorde han, det kan man læse i Khrushchevs erindringer. Men det er jo ikke en stor general. Han er meget fotogen, men han er dum som en dør. Men alligevel får han en, en kamp, hvor han efter sig. Ja, ja, og, og han, han er også forsvarsminister i to perioder. Men øh, det, der er fordelen ved KV1, det er jo, at de har nogle brede bælter. Og, øh, og det er jo øh, ret vigtigt, når man skal køre i, i sne øh, ja. på det her tidspunkt. I et dårligt terræn, i vort øh, moderterræn eller øh, øh, i sne, så er det rart med brede bælter. Og det har både øh, T-34'eren og øh, KV-1. Så tyskerne har ikke haft kendskab til de her to kampevogne, da krigen starter. Så de bliver nyintroduceret. Og øh, øh, Tyskerne ved, at de kan med deres små kampevogne med 75 mm kanon med kort løb, der kan de ikke sætte en til 34 af spillet, medmindre de er ved den og skyder efter motoren. Og T-34, det er jo faktisk, det man allerede høre, det, det er jo en tidligt udviklet kampvogn. Ja, det, det, det er, den er lavet på noget design, som man har hister her, noget, det var en amerikansk uh, detalje, og noget uh, engelsk, og så videre, det flikkede man sammen, og det endte med at blive 2. verdenskrig uh, stort set bedste kampvogn. Tyskerne har lavet nogle, der var lidt bedre, men, men de kunne ikke producere ret mange. På det her tidspunkt har uh, Sovjetunionen ikke ret mange kampvogne Nej, og uh, de bliver jo gradvist sat ud af spillet, så der er ikke ret mange, når man går baglæns mod måske, når man når øh, at altså, sætte reserverne ind. Så man har ikke nogen mænd, man har ikke nogen kampvogne, man har, hvis man har noget artilleri, så har man ikke ret mange granater at skyde med. Og så kan vi nå frem til det sidste problem, udover man har en elendig ledelse, der, hvor, hvor, hvor, hvor det heller ikke spiller, det er, at øh, det var lige det var sat ud af kraft. Ja. Øh, hvad hvad, hvad går man der? Øhm. talmæssigt havde Sovjetunionen et fantastisk flyvåben, men der var igen det der forskel på kvalitet og kvantitet. De havde mange fly, men de var lavet i midten af 30'erne, eller med teknologi, som var midten af 30'erne, og den tekniske udvikling gik fantastisk hurtigt, så tyskernes fly var meget mere moderne, og de, de, de lavede nogle særdeles gode fly. Den første dag, på krigen, der mister russerne 1200 fly. Den første uge mister det i alt 2500 fly. Når vi når til frem til Moskva, der har de mistet 21.500 fly. Og, og der er ikke ret mange til, til erstatning, og det der med piloter, det, er jo, det tager jo tid at uddanne sådan Da nu. Starter, havde piloterne i gennemsnit kun fire timers fløjet på den type, som de skulle... Og det er jo ikke øh, voldsomt øh, stor erfaring. Øhm, øh, specielt når man sammenligner med tyskerne, der jo allerede havde fået noget erfaring fra, fra, fra ikke bare feltoget mod Polen, øh, men også i, øh, i, ikke mindst på, på vestfronten. Ja, og i den spanske borgerkrig, der havde både tyskerne og russerne fået lidt erfaring. De havde, for der var faktisk øh, nogen øh, der, øh, erfarne kræfter, der fløj i det civilske fly. Det var dem, man kaldte for ja, Sta Falke. Stalins Falke. De Stalins blev dyrket, og der var flyopvisninger, når partiet lavede noget stort. Så piloterne havde status øh, i 30'erne. Men øh, de var ikke til, til meget gavn på det her tidspunkt? Nej, på et tidspunkt så går Stalin øh, i sine udrensninger efter øh, flyvevåbens ledelse. Eller rettere sagt, der var ikke noget flyvevåben. Øh, man havde to flystyrker. Den ene, det var herrens øh, flyvevåben, hvor jeg var Stusne i Sili. Og så var der flodens flyvevåben, moskoy til. Men det er jo ikke smart, at man øh, henretter dem, der faktisk har noget viden om, om det her øh, nej. ting. det var Æh. de dygtige folk og... og de dygtige teknikere, ingeniører osv. Så så. Men øh, hvis der er noget, som øh, Sovjetunionen øh, altid har været god til, så er det jo øh, så er det opbygning af, af heldemyter. Af, altså propagandaapparatet, det har altid været uh, second to, to none. altså heldemyter, der kunne være forbilleder fra folk under krigen. Og det, det var måske et af de mere vellykkede sandfærd. Det er portrætter øh, fra, vender tilbage til filmen The som handler om slaget om, om Stalingrad hvor man jo hører, man kan se, at propagandaafdelingen opbygger myten om skabskytten site som jo virkelig har eksisteret, og man ja. lavede faktisk en myte om. Den del det er det jo faktisk ja, den, rimelig den, den, korrekt. Den, den er sådan set sand. Han bliver jo simpelthen taget ud af kampene, sådan, og så laver han en skarpskytte akademi, og så, udnytter, og så uddanner man en hel masse site-safe. Og slaget om, om Stalingrad, det kommer jo et år efter ja. her, så vi, er altså, men, vi ruller lige et år tilbage. Men, men faktisk allerede på det her tidspunkt, der er man jo øh, i gang med, med det, man øh, godt kan finde ud af, nemlig at opbygge myder. men det har Roderick Braithwaite jo også et øje for. Ja, forfatteren har nemlig fået fat i den hændelse, som fandt sted ved landsbyen Dubosekova, hvor øh, nogle mænd fra en panserværendsenhed øh, øh, gik i kamp mod fremrykkende tyske kampvogne. Der var tale om 28 mænd med nogle kanoner, og de holdt 50 tyske kampvogne tilbage i en periode, men alle 28 mand omkom. Så de fik et fantastisk mindesmærke med 14 meter høje øh, figurer ude på stedet, hvor det foregik, og alle blev posthumt, det vil sige efter døden, øh, udnævnt til helt af Sovjetunionen. Da der så øh, bølgerne havde lagt sig lidt, så viste sig hurtigt, at en del af dem, de var faktisk ikke faldet, øh, Så det hemmelige politi, de måtte sættes ind på at sikre, at sandheden ikke slapp ud. Nogle var deserteret, andre var taget til fange, det vil sige, at der sad nogen i øh, tysk fangelejr. Og en han var simpelthen blevet leder nede i Ukraine under tyskerne. en ja, lokal, lokal leder. Øh, det, var, det var ikke så godt. Ja, han måtte stå af til Ukraine og var med på det forkerte hold. Der. Øh, han har også en anden historie, øh, som sådan set er meget vigtig, for at for man ikke forstår, hvad der, er, der foregår i Sovjetunionen på den her tid. Det er en... Øh, Historiker i Rusland, som hedder Alexander Negritsch, han graver i 1966 i Stalins forhåndsviden. Hvad vidste Stalin om det tyske angreb? Og hans bog blev forbudt, og partiet trængte ham op i de hjørne, og så sagde de til ham, hvad mener du er vigtigst, politisk formålstjenlighed eller den historiske sandhed? Og Negritsch, han gav det forkerte svar, og så blev han smidt ud af partiet. Sådan kan det gå. Øhm, nu tror jeg, at der er nogle af vores historisk køndige øh, lytter, som vil sige: Jamen altså. Tyskerne, det gik jo rigtig fint i starten af, men, men, men de, havde de ikke hørt om Napoleon? Havde, havde de, de, mange af de her officerer, de har jo, de er jo rimelig veluddannet. Altså, der, var, var, var der ikke nogen øh, bremse, øh, eller var det Hitler, der sparkede dem fremad? Eller hvad, hvad, hvad, hvad var for nogle overvejelser, man gjorde i, øh, i den tyske herledelse? Alle de tyske officerer har været, alle de ledende tyske officerer har været bekendt med Napoleons march i 1812. De har alle sammen været klar over, at det her, det skal overstås, inden vinterens komme. Der var nummer to, altså stabschefen i den tyske her, han spurgte om ikke, man skulle sende noget vinterudrustning med. Hmm. Det affærdede Hitler, uh, for uh, det her feltog, det skulle være slut inden vinterens komme. Det blev forsinket, fordi der var noget uro på Balkan, så Barbarossa skulle have fundet sted den 15. maj. Det blev så den 22. juni i stedet for. Og man kom for sent i gang, og så bliver man forsinket. Det, man måske ikke lægger mærke til, når man ser alle de her tal med, hvor mange fanger, der er blevet taget, det er, at det sådan set er lykkedes Roserne at tage kampen op mod og forsinke dem hist og her. Så de tager en uge, de tager 14 dage, de forskellige steder. Og det giver altså noget tid for Roserne til at opbygge men, men var der nogen bremse på? Var der nogen, der, der udover at foreslå øh, vinterudrustning, så sagde, kan I huske, hvordan der gik med Napoleon? Øh, altså, øh, men øh, der, der er ikke nogen, der går op imod Hitler og siger, måske vi lige skulle konsolidere os det, lidt? Og... Nej, det, det, det blev jo øh, fastslået, at det var ikke nødvendigt. Og det var man, man var færdig med feltoget. Man var nået så langt, som man nu ville, når vinteren kom. Vi skulle måske lige øh, komme omkring øh, nogle øh, nøglepersoner i den tyske herledelse, i hvert fald på den her del af fronten. Ja. Der bliver som sagt øh, ledet af det, det er øh, Fedor, det er jo et russisk ja. fornavne, von Bock, ja. øh, som er general, og så er det den senere berømte luftmarskal af Albert Kesselring, der jo senere hen i Italien jo sørger for at stoppe briterne og amerikanerne. Øh, meget succesfuldt. Og så er det jo Schneller Heinz, Uh, Heinz i en general, uh, ham, der ligesom har vist, hvordan man kører kampvogne og omringer folk i en, uh, en hugens fart nede i, uh, i, uh, i, uh, i Vesteuropa, og har sendt uh, englænderne tilbage over uh, kanalen uh, ved Dunkirk. Altså, det er jo erfarne folk, dygtige generaler, alle sammen. Ja, von Bock var chef for den armégruppe Nord, som gik ind i Polen den 1. september 1939, så var han chef for den armegruppe, som kom ned igennem Holland og Belgien under angrebet den 10. maj, det der endte med Dunkirk. Og Kesselring, han var jo oprindeligt herofficer, men meget dygtig til at organisere noget, og han bliver sat til at organisere et luftvåben, inden man har tilladelse til at lave et luftvaffe. Så han bliver overført til noget og arbejder så i det her luftfartsministerium, og han bliver så flyver, general og er chef for Luftflotte 2 under Barbarossa og under fremrykningen mod Moskva. Han blev så senere på vest, så han Hans heruddannelse har jo også gjort, at han blev øverskommanderende for, for styrkerne i Vesteuropa en periode, og lige inden krigen slutter, der er han så igen nede ved Middelhavet og, og øverskommanderende for de tyske styrker der. Guderian er jo manden, som står for meget af panserkrigsførelsen, blitzkrig og hurtige fremrøjtninger med panser og enheder. Det var ham, der sådan set opfandt panserdivisionen nemen Typhoon, øh, selve angrebet mod Moskva, løber officielt fra 30. september 1941 til cirka 5. december 1941. Øh, og så kommer der et, et modangreb, øh, som jo så skaber kaos på, på tysk side. Øh, vinteren kom tidligt det år, og, øh, men og som, vi, som vi også øh, nævnte før, den tyske hær er ikke forberedt på, på vinterkulde. Og øh, materialet øh, har problemer, når vi nærmer os 40 minusgrader, og, og mændene har, står i deres øh, sommeruniformer. Du har jo nævnt før, at, at tyskerne de har. Der har været lidt bump på vejen øh, frem til Moskva. Øh, der er blandt andet et slag om øh, Smolensk, øh, og det er, det er måske det slag, der, der forsinker tyskerne. Og måske i sidste ende redder Moskva. Forhåbentlig kan man gå så langt? Ja. Uh, yeah, um Smolensk har rollen som porten til Moskva, eller nøglen til Moskva. Der er jo en lang række floder, man skal over. Hvis man kommer over Smolensk, så er det det nemmeste sted at komme over alle flodsystemerne. Men det der slag, det tager jo altså to måneder, og det har forsinket tyskernes fremrykning, og man har måttet bruge reserverne til at Ja uh, jage alle de her, det der hedder, forsprængte enheder, uh, som uh, der har været ret mange af. Man havde ikke en decideret partisanbevægelse på det her tidspunkt, men mange af de enheder, som mistede kontakten uh, med deres overordnede, de har jo været i skovene, de har været i områderne, og det har været svært for tyskerne at beherske de her områder. Man kan jo også nævne, at Hitler og tidligt blander sig, så man skal fristes til at sige, som svagelig ved også at foretage sådan nogle og nogle Der er ja. også noget, noget nede i, i, i Ukraine, som skal ordnes. Ja. Um, Hitler har jo ikke lært så meget om krigsførelse, og der er nogle principper, og der er man siger, at der er 10. principper, og de ni sidste, de er ligegyldigt, hvilken rækkefølge de kommer. Men det vigtigste af krigens 10 principper, det er valg og fastholdelse af målet. Så det, de tyske herreofficerer gerne ville have, det var, hvad er det, her gå ud på? Går du ud på at tage Moskva, så fokuserer vi på Moskva, og så gør vi det. Det er simpelthen det, der hedder, strategiens mål ja. øh, skal være fuldstændig krystalklart. Ja, hvad, hvad handler det her om? Mm. Men undervejs til Moskva, så vil Hitler gerne hjælpe dem, der står ved Leningrad, så han afgiver nogle styrker over mod Leningrad. Han vil gerne gå efter de økonomiske mål, som er nede i Ukraine, det er kulminer, olieforekomster og korn, og så sender han nogle styrker ned sydpå. Og de går fra midte, så de ikke har det, de gerne ville have. Og Hitler siger så, at Moskva er ikke vigtig. Altså rent tidsmæssigt, der er det lige meget. Men det er vigtigt at vi når de her økonomiske mål. Og der tager han i virkeligheden chancen for at Europa og Moskva. Men den så, de endelig står der. Så, øh, så skal man jo i gang. Og, og, og hvad er egentlig selve øh, planen med øh, Unternehmen Typhoon? Øh, hvis det er noget med Heinz Guderian, så går jeg ud fra, så er det noget med omringelse af et eller andet. Ja. Øh, hele vejen fra den polske grænse, eller polsk. Der, der hvor man startede i det tidligere Polen, den tysk-sovjetiske grænse, der har det været sådan, at man har lavet nogle omringninger. Så man har kørt i to baner, og så har man omringet et område, taget alle øh, øh, oserne til fange inden der, og så har man kørt videre igen i to baner, lukket sammen og fået det næste hold russer og fange. Sådan har man gjort hele vejen frem til Småljansk. Og nu rykker man så nærmere og nærmere øh, på Moskva. Og øh, der begynder så at komme nogle problemer. For det første bliver forsyningslinjerne jo længere og længere. Tyskerne har også problemer, fordi de jo i virkeligheden ikke havde, hvad de gerne ville have af køretøjer, da de gik ind. Så de har taget alt fra den franske her. Al, en masse af lastbilerne, vi ser i Soveton, det er Citroen lastbiler. De stjålede det jo ikke, fordi man havde nok øh, øh, i den tyske her. Så man prøver at rykke frem. Det bliver længere og længere, alt det her. Øh, og til gengæld bliver russerne mere og mere desperate. Og man kan jo altså også sige, at når tyskerne nærmer sig Moskva, så bliver frontlinjen rundt om Moskva, den bliver mindre og mindre. Men det, man fokuserer på, det er at angribe nordfra oppe ved Kalinin, eller Vetver, hedder det i dag, og sydfra nede fra Tula, og så omringe Moskva. Det øjeblik, Moskva er omringet, så har man sådan set situationen i sin huleånd. Fuldstændig ligesom i middelalderen, hvor man ligesom lavede en belejring af en by, og så ventede man til bare på, at de blev sultet nok til at åbne porten og overgive sig. Ja, og det går så op for Moskvas befolkning omkring den 15. oktober, at nu er vi ved at blive omringet. Så skal man træffe beslutningen, skal vi evakuere byen. Og der går man i gang med at evakuere, men stopper det igen. Så går tyskerne i gang med at bombe byen. Og det var så et problem for Kesselring. Man var klar over i de tyske flyveåben, at man havde forsømt den opgave med at få strategiske bombefly, at man havde kun taktiske. Så luftvarfets primære opgave, det var at støtte herrens operationer. Og det var de sådan set gode til. Meget gode. Er det så med, med at være sådan at sige, et, et, et langt rækkende artilleri? Ja, og, og, og det vil sige, at man flyver ikke særlig langt, fordi man støtter de enheder, som er forrest. Og der kan man så sætte for eksempel Stuka ind til at bombe broer, troppekoncentrationer og sådan noget. Hvor er det, vi har vores ven, Heinz Guderian, øh, generalobost øh, og hans panserstyrker? Hvor, hvor, hvad skal de lave? Han kommer nede, øh, øh, angriber øh, øh, sydvestfra, og kører frem mod den by, der hedder Tula. Og den var sådan set lige ved at blive erobret, men han bliver forsinket i sin fremrykning. Så den 26. oktober, der går de i stå ved Tula. Man får en række enheder, om på Han er altså bagsiden. Den bliver ikke helt omringet, men russerne når at sende forstærkninger til Thule, så den ikke falder. Thule er en meget vigtig by. Det er der, hvor krigsindustrien hører hjemme. Så det er et øh, ret afgørende punkt, øh, at øh, man får st stoppet Heinz Kuderian, øh, fordi så kan han ikke øh, løbe lø, lø højere om, om, om Moskva. Øh, hvad gør man inde i, i selve Moskva? Altså, der er jo broer, og der er fabrikker og ting og sager. Øh, Stalin han har vel på det her tidspunkt tidspunkt øh, sagt til folk, at nu kan I godt, vi skal have det her til at eksplodere og sige bang, hvis, yeah. hvis tyskerne står i byen. Regeringen skal til kubichef, øh, befolkningen skal evakueres, øh, og øh, det er der sådan set truffet beslutninger om, og det er NKVD, øh, som sender specialfolk ud til at minere alle steder, sådan at man kan sprænge øh, brugerne. Men øh, Braceway, han øh, fortæller jo om, at øh, på det tidspunkt, hvor det, er, hvor det står og vakler lidt, der er folk jo øh, faktisk øh, ved at gå i panik. Øh, ja. Og øh, det er det, hvor de begynder at sige, om det der ham, ham Hitler, han er måske i virkeligheden ikke så slem. Øh, det kunne være, at man skulle prøve ham i stedet. Fordi Stalin, der havde man prøvet, det var egentlig ikke så godt. Det var nu, nu, nu, hvis, det, hvis det nu skulle være sådan. Øh, altså, man, folk er begyndt at blive i, for at være, øh, i, i, i Sovjetstatens øjne frække og udtaler hvad skal man sige, kritik, øh, som man ikke havde set meget af i, i en hel del år øh, på det her tidspunkt. Øh, og på et tidspunkt bliver Stalin jo også nødt til at trække en streg sandet og sige, jeg bliver, regeringen ja. bliver, der er ikke nogen, der forlader den her. Men det er så et stykke inde i forløbet, han trækker den beslutning, fordi der har vi fået gang i det her med, at vi skal nok have evakueret befolkningen, vi skal have evakueret alle virksomhederne. Folk plønder deres kantiner og så, videre, så det går ikke imponerende godt. Men når vi så nærmer os den 7. november, som er årsdagen for revolutionen, den store oktoberrevolution, den fandt jo sted i november, fordi man har skiftet kalender i mellemtiden. Men den 7. november, det er den store helligdag, Og der er så nogen, der siger til Stalin, det vil være smart hvis vi holder en parade. Det gør man så, og det bliver en manifestation, som ikke er for kommunismen, men det er for Rusland. Man har lige pludselig fået vendt det til noget nationalt. Man holder en parade kl. 8 om morgenen. Det er dystert og det er mørkt. Soldaterne marcherer forbi Stalin oppe på lenin mausoleet og det smarte, det havde han her sagt, det er, at de kan marchere direkte ud i krigen, for tyskerne er ret tæt på på det her tidspunkt. Så kampvognene der ruller ud fra fabrikkerne i Moskva, der er stadigvæk nogle fabrikker, der laver kampvognene, der ruller de direkte ud fra fabrikkerne, ind på den røde plads og direkte ud i krigen. Det kunne jo være rigtig hyggeligt og, og, og, og, og, og også øh, passende at spille et lydklip fra den her parade. Øh, der var et problem, øh, man glemte at optage øh, med lyd, Ja. Så vi har en masse billeder, men det gik ikke rigtig mening at afspille det, det for lytterne. Det plejer altid at være sådan, at paraden er klokken 10, men det blev så lavet om til klokken 8. Så det øjeblik, klokken slog 8, så ankom de første lydfolk, og så var der ballade. De var jo klar over, at det kunne være, at der var var nogle huder, der skulle rulle efter det her. Men øh, man er ved at organisere nogle soldater, som altså, man sender ud til fronterne, og der, de skal jo ikke så langt, fordi de er sådan så lige uden for portene. Men man har jo øh, kvinder, børn, gamle, alt muligt, der ikke kan slås, øh, men de kan bruges til alle mulige andre ting, øh, Paul. Hvad, hvad skal ja, de der? Man har udskrevet 100.000 uh, mænd, ældre mænd, kvinder fra hele befolkningen, og børn til at grave panserspærringer. Så på det hele den vestlige side uh, fra... I en halvcirkel rundt om Moskva, der graver man en kæmpe pansergrav. Og øh, i dag, når man kommer ind fra Sheremedievå Lufthavnen og ind til Moskva, så er der sat nogle kæmpemæssige spanske rytter op som markering af, hvor det var, man ville spærre for øh, den tyske indtrængen i byen. Og dem, der ikke sådan kan grave Øh, panserspæringer, de kan jo så fylde sandsigt, øh, og, og der er jo også sådan henover veje og alle mulige øh, sandshæk, øh, ja. altså det, det, det ligner vel en fæstning på det her tidspunkt? Ja, og der er altså også, øh, folk går i brandvagt og på tagene, man lærer befolkningen, hvordan man øh, tager sig af brandbomber. Tyskerne havde ligesom alle mulige andre krigsførende på det her tidspunkt fundet ud af, at det er meget bedre at bruge brandbomber end sprangbomber, fordi en brandbombe kan der være tusinde af i fly i stedet for en sprængbombe. Og øh, man, kan vel, man kan vel godt et, sådan, inddele slaget øh, om Moskva i, i, i flere faser. Først er der så den, sådan den man kunne kalde for en blitzkrig-fase, hvor det ligesom kører ud over staberne. Øh, og så den, det er måske, øh, den stopper måske omkring 10. oktober. Øh, så bliver det lidt mere træt. Øh, vinteren kommer tidligt. Øh, man møder mere modstand. Det er sådan en, en, en, en, en, en, en, en, en stadigvæk tysk fremgang, stadigvæk tysk offensiv, men det går træt, og, så, øh, og den når vel frem til omkring øh, starten af december, hvis vi er rigtig flinke, og så kommer der et, øh, et sovjetisk øh, modoffensiv, der skubber tyskerne øh, til, tilbage igen. Vi skulle måske lige øh, komme omkring øh, man sige, en, en katastrofe for... for de sovjetiske styrker. Der er jo sådan nogle øh, lommer, øh, sådan nogle slag øh, forud for det øh, ved, Vias, ved Viasma ja, ja. og Bryanski. Ja, ja. Hvad er det, der kommer til at ske der? Fordi det er jo, det illustrerer meget godt øh, russernes øh, udfordringer, på. Der er øh, 100, meter, 100 kilometer mellem Viasma og Bryansk, nord sydlig retning, og øh, der har man haft en øh, ret stor koncentration af sovjetiske enheder, og her den 18. oktober, der har tyskerne taget 663.000 russiske soldater til fange. Så det er altså en ganske betragtelig styrke. Og tyskerne kunne simpelthen ikke administrere det store antal fanger. Ø af de to en, to en kvart million, som jeg har nævnt, der blev taget fange her, der, til fange her, der regner man med, at 800.000 af dem overlevede krigen. Ø så de, de lever jo under meget kummerlige forhold, og øh, det, det var ganske skrækkeligt, de fangelejre, der var. Og det er igen den her taktik, øh, som nogen kalder for kejl und kessel, hvor man gennembryder linjerne, og så laver man nogle hurtige omringninger, og så er man sådan set øh, fanget. Det er sket flere gange, og det sker igen her, og det kommer jo også til at ske senere hen i krigen, øh, da det går den anden vej, der lykkes det faktisk, øh, tyskerne, og, og omringe store sovjetiske styrker. De tre øh, ledere, vi havde involveret her, det var Jertomenka og Konjev og, og Budjoni, omkring den 5. oktober, der, der mistede de dræbt så og sårede tilfangtagen. og tilfangtagende. Og tyskerne har slået et 500 kilometer hul i, i, i fronten og, og vejen til Moskva. Ja. Så på det her tidspunkt i oktober, der er det der, er det virkelig, der er man virkelig på hælene. Man kan sige, nogle af de her indsluttede sovjetiske tropper, de, de de kæmper jo så længe, der er ammunition. Ja, øh, der er mange, der kæmper uh, utroligt uh, bragt. Uh, så uh, der er jo ikke tale om, at de bare stikker af eller noget. Uh, så tyskerne bliver hele tiden påført tab. De bliver jo altså også påført uh, flytab. Uh, alle de her mange infanterister, som render rundt med en rifle eller en maskinpistol. giver jo altså... Også en, en række flytab, der bliver skudt. Jeg tror, det er 1.600 fly ned på tysk side. Så det bliver jo altså også kørt trætte. Så er der jo, kunne man også nævne, vores venner i en KVD, at de sørger for at motivere folk til, ja. at hold, hold, til ikke at stikke af og, og sige, at fokusere på det, det handler om, nemlig at bekæmpe tyskerne. På? Uh, det her tidspunkt, der indfører de enheder bag ved fronten. Og det er også det, vi har set beskrevet i Enemy at the Gates. Øh, om det foregår helt på sig på den måde, det ved jeg ikke. Men, øh, men, men, men det er jo i princippet er det samme, jo. Ja. Øh, jeg, altså der er kun én vej, og det er fremad. Det er ikke tilbage ja, igen. Øh, princippet er lidt det samme. Jeg hørte en forklare mig om, hvad englænderne gjorde under første verdenskrig. Der sagde han, når sådan en angreb. Chefen, han løb forrest for at vise at han ture, og næstkommanderende han løb bagerst med en revolver. For... <laughs> <laughs> Så alle de andre også ture. Ja. Øhm, men civilbefolkningen, de mærker jo øh, det her pres, altså ind i Moskva. Altså ja. udenfor, der mærker de det ved, at... Øh, civiliske øh, øh, styrker, de brænder alting af på vejen, øh, og, øh, og tyskerne, det, der er tilbage, det stjæler tyskerne, og hvis der er nogle bygninger, der, står, der, der ikke er blevet brændt af, så flytter tyskerne ind i dem, og de civile, de ryger bare ud i kulden. Øh, det er sådan, som sådan, sådan, sådan det kører. Og inde i selve Moskva, jamen, øh, der er ikke meget lys i lygten, der er, man hold holdt op med og, hvad hedder det, opvarme ja, bygningerne. Og øh, man skal, kalorierne, dem er der ikke mange af. Altså, det er ikke helt en situation, der svarer til den, der var i at folk dyrer sult. Øh, men det minder om det. Ja, og, og så får man også luftangreb af, og, og at det kræver 2.000 dødsoffer, så, så det har ikke været ubetydeligt, den indsats, der har været foretaget mod byen. Så evakuerer man jo fra store områder ind mod Moskva. Og en af dem, der bliver evakueret, det er jo ham, der arbejder som reporter og journalist for Krasnaya Svester, altså herrens avis, det er Vasili Grosman. Og han mærker jo altså Ruslands historie, for han bliver evakueret via Jasnaya Polyana, som betyder den lyse eng. Det var det gods, som Tolstoy havde, og det er der, hvor han skrev krig og fred. Så der kommer det historiske ind for russerne. Og øh, man kunne også pege på, at øh, Rasputitsa-sæsonen jo også, øh, skal man sige, stikker en kæp i hjulet for ja. den tyske fremrykning her i, i, i efteråret. Den 1940. 7. oktober, der falder den første sne, og så lige efter, så får vi Rasputitsa-sæsonen, som jo altså er den her mudersæson. Det betyder egentlig perioden uden veje, eller der, hvor man ikke kan rejse. Og det bliver et fantastisk elte, og det giver altså et forsyningsproblem. Der er nogle steder, hvor der står i de tyske kilder, at man er i stand til at rykke frem med biler på vejene tre kilometer om dagen deres fantastisk elte, der, der eksisterer en masse fotografier, og når man har set dem, så kan man bedre forstå, hvad det handler om. Men det hele forsvinder i mudder. Det vil sige, at man kan ikke levere ammunition og mad og brændstof til enhederne. Det kan I stå. Der er også andre ting, der, der udfordrer tyskerne. Det er, det er vejsystemet. Altså, de for, tyskerne forestiller sig jo, at, det, at der er sådan en asfalt hele vejen til Moskva, og og togsystemet er jo heller ikke helt, som det er i, i, i Vesteuropa. Øh, så, og, og så er der også et øh, problem med, med sådan at finde vej. Øh, sådan helt lavpraktisk. Ja, uh, yeah. det med kort er faktisk noget, som spiller en ret stor rolle. Uh, russerne havde ikke særlig gode kort. Og på et tidspunkt, så lykkedes det, det med altså at få eurobrede tyske kort over Sovjetunionen og det går det, der går det op for dem, hvad tyskerne har gjort. Lige så snart krigen starter, så lige bag ved fronten, der opererer et kæmpe hold af geodæter, og de måler hele det europerede område op. Så tyskerne producerer nogle fantastisk gode kort, og de danner grundlag for brug af arteri. Hvis man skal skyde med herstyrker, så er det normalt det, der hedder indirekte beskydning. Det vil sige, at man kan ikke se i målet, man skal lægge ind i kortet, hvor man selv er, og man lægger ind i kortet, hvor fjenden er, og så kan man på den måde finde pejlinger og afstand. Men de sovjetiske kort var ikke særlig gode, og så sker der det senere i krigen, at når man rykker den anden vej, så bruger den røde her, de bruger simpelthen tyske kort hele vejen tilbage til Berlin. En, en anden ting, vi har været omkring, det er jo det her med frostgraderne, og det de, de er sådan noget, som, som russerne set, har taget bestik af. De har jo sådan pæne polstring med hensyn til påklædning, og, og der står så de tyske soldater i, i sommeruniformer. og så, ja. så er gode råd dyre. Ja, yeah. um tyskerne blev fanget i det her med at de ikke havde vinteruniformer med og man kan heller ikke fordele noget tøj på det her tidspunkt hvor Rasputitsa sæsonen er sat ind. Og lige efter Rasputitsa sæsonen, så kom der en periode med frostgrader, hvor det hele ganske vist fryser til, men, men der får vi også altså, øh, noget der er helt der er nogen der siger helt ned til minus 40 grader. Men øh, man prøver at lave noget vinterhjælp til de tyske soldater. Og det vil sige, at vi ser damepeltet og, og øh, varme underbukser og, og alt sådan noget, som øh, bliver givet til soldaterne. Der findes jo nogle fantastiske fotografier af tyske soldater med dametøj øh, på fronten. Men det er simpelthen, fordi de fryser, øh, som det vil ikke være. Russerne er vennet til det her. De ved godt, at det kan blive koldt om vinteren. De har erfaringer fra vinterkrigen, så det vil sige, at de har filstøvler de har, i stedet for heste, så er de langhårede ponyer, som kan holde tædet. De har fodben, som skaffer varmen om førende. Tyskerne har gode støvler. Der bliver kamp ude ved fronten. Når man finder nogle lig, så prøver man at tage gode støvler fra de afdøde. Men man har vateret uniformer, og man har hvide uniformer, som man indfører. På et tidspunkt i oktober 41, der, der tager de voksne over sådan i, i ledelsen af forsvaret for Moskva. Det er Zhukov og det er Konjev, der, der står i spidsen nu for, for forsvaret af Moskva. Hvad, hvad, hvad, hvad får det her betydning? Det betyder, at vi får nogle rigtig professionelle til at tage sig af det. Shukov var blevet af Stalin sendt til Leningrad, og Leningrad var truet. Men da Moskva bliver troet, så hedder kalder Stalin ham, så for den, den 6. oktober, så er Zhukov igen med til at lede forsvaret. Og han skal skaffe nogle reserver, og han skal have nogle dygtige folk ind. Og der går det altså noget bedre, når vi kommer ind omkring 1. november, så begynder der at komme styr på tingene. Så vi har fire armer, som er involveret cirka 100 km fra uh, Moskva, og der er Rokosovski uh, for den nordligste af de der enheder, og så har vi Leliuszhenkars uh, uh, armé, og der er det sådan set interessant, at uh, uh, Leliuszhenkars uh, bliver såret uh, den 18. oktober, og der får vi så hans nummer to mand ind, som er uh, generalmajor i artilleriet, Gorbadov. Og øh, han fører så armen øh, igennem øh, moskvæs her og kommer succesfuldt ud af det og bliver udnævnt til generalleutnant i foråret. Og senere i 1942 bliver han så udnævnt til chef for Leningradsforsvar, så det er en af stjernespillerne. Og, rød her. Og kan man sige at en af de helt centrale punkter, det er det her, det er sådan kampen med forsvarslinjen ved mod mosaisk her i, i oktober. Ja. Øh, og det og det, det, det, det, det, det handler simpelthen om at, at holde linjen. Ja. Og øh, der sætter man simpelthen hælene i. Og det er der øh, hvor de skal helst ikke forbi der. Og Tyskerne kommer altså forbi, men, men de bliver forsinket, og de bliver også forsinket af vejret, og deres egne forsyninger går sådan set i stå. Så det, man opdager fra sovjetisk side, det er, at den 5. december, der er det hele gået i stå fra tysk side. Og så er det forfatterens pointe her i bogen, at det ikke er ikke fordi, der har forberedt et kæmpe angreb, men Zhukov konstaterer, at nu kan de ikke mere. Og så, tager han tætten og sender øh, folk mod de tyske stillinger. Tyskerne er ikke i stand til at bevæge sig. Og de vil også slidt ned øh, med, med, med, med deres materiel, med forsyninger og, og, og simpelthen og øh, så altså... ja, moral. Øh, ja. Og meget af deres materiel er jo altså kørt de her 900 kilometer fra den tysk øh, sovjetiske grænse øh. Og der har ikke været tid til vedligeholdelse undervejs. Og, øh, men hos tyskerne, der har de jo fået efterretning om, at øh, det er sådan set uh, russerne, der kører på pumperne, de er ved at løbe for reserver. Så de har jo et andet billede af den her situation. De, de, de tyske efterretninger siger, at nu er de ved at have begge skuldre i madrassen på sovjetside, side, så, så det går egentlig ufatteligt godt. Så er der en myte om, at Zhukov har fået alle de her sibiriske reserver. Den er ikke helt sand, men det er jo rigtigt, at der bliver overført store styrker. Det sker allerede fra juni, men der bliver overført i hvert fald 18 divisioner, måske 28 divisioner med tog fra Fjernøsten, og de bliver sat ind ved Moskva. Så han har friske styrker og meget veluddannede styrker. Det er også på det her tidspunkt, at man kan gøre brug af en ny opfindelse. Nogle ja. raketter, også kendt som stalin som også hedder Katsusha. Ja, det, kælenavnet for Yekaterina, det er Katja, et kort navn. Og hvis man sætter en diminutivs-en på Katsusha, så er det lille Katja. Og det blev kældenavnet for det, der hed stalin eller BM-8, eller BM-13. Det er de raketter, som blev introduceret. Og de kommer netop her ved slaget om, om ja, Moskva? det er, og har det der. Det er hemmeligt, at man har så de må ikke falde i tyskernes hænder, men man begynder at dynge tyske styrker til. Det er et massevåben, og det kom der så, at han har sagt, det er jo nok omvendt sådan, at de blev kaldt Katyusha på grund af den, sang, vi har fra 1938, som af... vi lige kan høre en bid af her. <skrælde> Hvem du så var Ja, sådan har det jo nok ikke lyttet, når man stod den anden ende og fået en Katusha-raket i hovedet, og det har måske formentlig også været chokerende for, for, for tyskerne at opleve det her hidtil hemmelige våben, og den sang her er jo nok den mest kendte russiske sang overhovedet på. Ja, det er jo en smuk sang om en lille Katja, som går langs flodbræden og venter på sin soldat, som langt borte passer godt på fedelandet. Sangen blev introduceret af sangeren Lydia Rossanova. Og det var hende, vi hørte her? Ja. Og i foråret 1942, der optrådte hun for et artillerikorps, og 14 dage efter var hun gift med chefen, generallejtnant Vladimir Kutschkoff. i Stalins sejrsfilm, der er det hende, som synger ved koncerten på trappen til Reichstagsbygningen i den idealiserede og stalin forhærligende film Berlin's fald i 1945. Modoffensiven den kommer det der den, den 5. december 1941, og, øh, og, og hvor langt får man ligesom øh, presset tyskerne tilbage? Altså, Braithwaite, han, han beskriver det som en fjeder. Altså, det er tyskerne, der presser fjerden i bunden, og på så et tidspunkt, så, presser, så så kommer der som et tilbageslag. Og, øh, og du siger, det er jo ikke sådan et, et voldsomt velorganiseret modangreb, øh, men... men men det kommer. Stalin presser på for at få så meget ud af det, og Sukhov bliver nødt til at sige, at vi skal holde os til realiteten, vi skal ikke sætte noget til. Men tyskerne er gevaldigt meget på hælene på grund af vejret og forsyningssituationen, og de er langt fra hjemmet og dårlige forhold med øh, beklædning osv. Så, videre, så, videre. så visse steder, der når man altså 250 km frem. Og det, giver så, det, det kører simpelthen, man kører den her offensiv lige indtil Rasputitsa-sæsonen sætter ind igen i foråret 42. Så tager det tyskerne et stykke tid. Det er ikke før den 5. juni, tror jeg det er, der starter de så deres offensiv, som retter sig mod Stalingrad. Så man skal simpelthen bruge et par måneder til at sende forsyninger frem til de tyske herrer. Vi har ikke været omkring det, men på det her tidspunkt, der er der jo også partisanenheder, som opererer, og det er sige, russiske enheder, der finder sammen og som på forskellige vis generer tyskerne undervejs og, og sørger for at og gøre dem det helvede helt specielt, øh, øh, øh, ødelæg deres forsyningslinjer osv. Så det er også et, et, et vigtigt bidrag. Men øh, det kan jo ikke ændre på, Paul, at øh, den tyske herledelse øh, har fejlet. Altså, fa failure is not an option, kunne man sige. Og, og hvad, hvad får det sådan øh, konsekvenser? Man, man har ikke rigtigt, man kom, altså Det var øh, 29 kilometer, close, but no cigar. Øh, så hvad skal der ske nu i Berlin? Hitler bliver jo meget fornærmet over, at det her ikke er lykkes. Og Generalerne har jo på forskellige vis antydet, hvad det var, der gik galt osv. Men Hitlers reaktion, det er, at han fyrer simpelthen von Borg. Hærschefen øh, von bliver også fyret. Han har fået et hjertetilfælde, så Hitler ser sig nødsaget til selv at overtage kommandoen. Hmm. Så det vi ser fra nu af, det er, at den øverste militærchef på Østfronten, det er faktisk Hitler så er det Keitel, der er chef for alt andet krigsførelse, det der ikke er på Østrunden. at det er under forsvarschefen, som er Keitel. Og lidt interessant, kunne man sige, det er jo øh, øh, ham, der hedder general Vlasov, og der vil øh, nogle af lytterne nok spise og sige Vlasov. Det er jo ham, forræderen, som, som stod i spidsen for det her forræderkorps af russer, som jo øh, øh, Hitler og SS oprettede sidenhen. Men øh, på det her tidspunkt, da man ligesom fejrer sejren øh, ved slaget om Moskva, jamen der er han jo på forsiden af, af Pravda den, ja. den 13. december. Øh, så på det her tidspunkt, der er Larsov en sovjetisk held. Han har kæmpet bragt øh, under hele den her krig, uh, og når vi når til foråret, eller sommeren 42, så går det grueligt galt, hvor han bliver omringet af nogle tyske enheder, og beder om hjælp, og får ikke nogen som helst form for hjælp. Og efter fire uger, der overgiver han sig til tyskerne, og da han klar over, at Stalin har altså været en forræder over for den røde her, og for den sovjetiske befolkning. Og der er det, at han så lader sig indrulere temmelig ja. politisk naivt. Hans han han enhed kommer ikke rigtig i kamp, og de er, ender så i Tjekkoslovakiet øh, i maj 1945 og bliver udleveret til øh, russerne. Og øh, han, han og hans medsammensvorene bliver hængt i august 46 i Ljubljanka-fængslet. Og det kan nok ikke rigtig overraske ret mange, øh, henset til den øh, sovjetiske justits. Vi kunne kigge lidt på, på, på tabstallene, og øh, tabstallene for hele krigen er jo astronomiske, men hvis man nu sådan kigger ned på specielt slaget om Moskva, som jo nok står lidt i skyggen af, af, af specielt slaget om Stalingrad, men man kan også øh, fremhæve Leningrad-belejringen og andre store slag, hvor, hvor de sovjetiske styrker virkelig mister mange øh, mænd, og den, for den sags skyld også kvinder, men primært mænd. Det her er jo ikke gratis, hverken for tyskerne eller for øh, den sovjetiske her. Nej, øh, men det tal, som forfatteren er nået frem til, det er, at der er faldet 926.000 øh, sovjetiske soldater i forbindelse med slaget om Moskva. Øh, den 1. december... 1941, der gør den tyske herstab op, at man har mistet 767.415 mænd på Østtronden, det vil sige 24 procent af den oprindelige angrebsstyrke. Og det er sådan set en ret stor del af den uh, stående tyske hær, Så det har også gjort utrolig meget ondt uh, på uh, tyskerne, uh, den her fejlslagende uh, kampagne i Øst. Hvor afgørende var slaget om Moskva øh, igen? Øh, det står lidt i skyggen af så mange andre store slag, men det er jo et, det er jo et kæmpe slag, øh, ja. som virkelig, også fordi det er et slag om en millionby. Det er jo mange millioner af mennesker, der bliver påvirket af det her, som altså, må evokueres osv. Ikke nødvendigvis i kamp, men øh, påvirkning. Ja, forfatteren siger, at der er jo millioner mennesker, som er involveret i det mm. her på, på begge sider, og det er utroligt mange mennesker. Men det strækker sig over noget tid, jeg har haft lidt det samme spørgsmål, når man spørger omkring Stalingrad eller om Kursk. Stalingrad, hvad ville der ske, hvis Stalingrad var faldet? Ja, det ville sådan set ikke være sket andet end, at så havde russerne trukket sig nogle flere 100 kilometer tilbage, og tyskerne ville stå med endnu flere problemer. Hvis Moskva var faldet, var der formentlig heller ikke sket voldsomt meget, fordi de var i stand til at evakuere regeringsmagten, og så tilbage i råber byen. Bortset fra, at det havde været et øh, propaganda -nederlag. Politisk ville det være et meget dårligt signal. En katastrofe. Kan man sige, hvor, hvor tæt var tyskerne på vindslaget? Hvis nu det havde flasket sig lidt øh, nemmere, hvis de ville gå og lidt hurtigere, lidt mere fokuseret? Hvis de havde fokuseret, som jeg nævnte, det der med valg og, og målet, så kunne de have taget Leningrad, og så når de har gjort det, så kunne de have taget Moskva, og de kunne have taget Stalingrad bagefter. Men man skal jo bare finde ud af, hvad er der er formålet med operationen, og ikke skifte emne hele tiden. Men øh, nu gik det, som det gik. Øh, man må jo sige, at det, man fik afværget øh, det tyske angreb, så er det vel på alle lederkanter en, øh, en strategisk, øh, vel, og vel også en reel øh, taktisk sejr for øh, den røde her, her på det her tidspunkt. Ja. Det er det. Og, og, og den er sådan set ukendt, for, men det er nok, fordi den har straks over et kæmpe område og øh, over lang tid. Og, øh, og hvad får det sådan en betydning? Altså, vi, du har lige nævnt, den den tyske krigsmaskine er altså for alvor blevet am amputeret, fordi de her tropper de er ikke så nemt at, sådan, at, at, sådan at stampe op af jorden øh, igen. Man kan godt sætte med alle mulige rumæner og Ungar og hvad man nu ellers har ind. Men det, man skal ligesom vente på, at nye årgange tyskerne kan komme ind i, i, i, i den tyske krigsmaskine. Det er svære at erstatte de folk, man ja. har mistet. Så russerne er i stand til at erstatte en del af deres tab. Tyskerne har det sværere ved det. Men så er der en lille detalje, vi skal have med, at vi får det her modangreb omkring den 5. december. Men den 7. december, der bliver USA angrebet i Pearl Harbor af japanerne. Fire dage efter, der erklærer Hitler... Amerikakrig, og dermed har vi lige pludselig den amerikanske produktion og den amerikanske krigsmaskine til at hjælpe med til at bekæmpe hitler styre. For det her slag, for det er egentlig også sådan øh, betydning for slaget om Stalingrad, kan man sige det? Jeg tror nok, det har givet nogle erfaringer øh, til tysk side om, hvad man skal og hvad man ikke skal. Det, der sker i sommeren 42 er en gentagelse af en række af de fejltagelser, som Sovjetunionen har lavet. Og tyskerne prøver at gøre det godt og gøre det hurtigt og ryge frem og sådan noget, men de bliver mere og mere trængt. Og i den første del i 42 går det ikke særlig godt, men der lykkes det jo altså. Sukhov skramle nogle enorme reserver sammen til en afgørende kamp mod de tyske enheder. Kan man sige, at den røde her kom lidt op i gear, herne har fået erfaring, og ledelsen måske også mere selvstændig. Stalin har fundet ud af, hvem skal vi egentlig sætte til de her ting, før ja, egentlig lykkes? Uh, jeg skal måske ikke blande mig helt så meget, som tidligere det er De gode ledere får de gode stillinger. Uh, så uh, vi, vi ser meget veluddannede personer på topposterne, når det hele har lagt sig her omkring uh, udgangen af 1941. Og chefen blander sig måske knap så meget, som han har gjort før. Der har været nogle enorme i, som har været sat ind af partiet med utrolig manglende evner, de er væk på det her tidspunkt. Men hvad med den helt store chef, Onkel Joe? <laughs> han, uh, han, blander trækker, han, han blander sig mindre og mindre. Men man skal også lige huske, at B.A. kommer med en liste den 29. januar 1942, med 46 generaler, som han anbefalede bliver likvideret. Mm. Stalin skriver bare på omslaget, at de skal skydes alle så, så Det er lige efter. Så det er det, igen, øh, det er stadig farligt, og han gør, hvad han kan for at holde dem til en, og topmotivere dem, hvis man anlægger den øh, kyniske synsvinkel Det gør vi selvfølgelig ikke her, men øh, vi prøver at beskrive tingene, som de var. Øh, hvad sker der så egentlig her ved fronten? Man har fået, man har presset tyskerne tilbage et par hundrede kilometer. Sker det sådan langsomt eller i ryg herfra? Det er en glidende bevægelse frem til Rasputitsan, og tyskerne prøver jo at holde så meget de kan, men de bliver nødt til at trække sig tilbage til nogle steder, som de kan forsvare. Tak skal du have, Poul Gros, fordi du kom endnu en gang her i dag. Vi har talt om bogen Moskva i 1941 af Roderick Braithwaite, der, er tilbage i, der er udkom tilbage i 2009 på... Forlag. Hitlers sagslør er slut for dag. I teknikken sad Lulu Ros og jeg, øh, jeg hedder Jan Kort og er værten til programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berderskab.tv, skrådeskård-podcasts og podcast-tjenesten Podimåle. Det er også her, du kan høre alle de ældre afsnit, som blev produceret af Radio 247. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æslør. Vi slutter naturligvis af med forsvarende af Moskvas Mars, og det er med det, den Røde Hæres kor. Tak for i dag.